Тоні помітив, що лице йому було біле, мов, у месебі чи в його пане. Батько дістав шматок хліба і дав його Тоні. Тоні сів коло дверей долі і почав гризти хліб, оголосно плямкаючи. «Страйк», – сказав старий робітник, звертаючись до Рупорта, і показав йому газету. «Залізничники не роблять, ми приєднуємось до них», – пояснив Джеймс. Гаррі кивнув головою. Масибі знову розлютувався на тебе, сказав Мартин. Він, очевидно, не хоче посилати до тебе поліції, додав він після паузи. Міркуй сам. Ми йдемо в страйковий комітет. Мартин доручив Тоні сусідові, заховав у кишеню Бравнінга і вийшов із Джемсом. Гаррі вийшов з ними. Йому конче треба було заглянути в свою кімнату. Він повиливав реактиви з реторт, але... Массебі легко міг аналізу і дізнатись про їх склад. Треба знищити сліди за всяку ціну. Гаррі поспішав, біг до своєї квартири. Сходами перед ним сходив у гору якийсь чоловік. Не було жодного сумніву. Це був Масебі. Зачувши ступені, він оглянувся і зустрівся очима з Гаррі. «Доброго здоров'я, Руперте, привітно сказав Масебі. «Чом вас не було сьогодні на роботі?» Мені дуже треба було вас бачити. Гаррі опанував собою і приязно сміхнувся. Зайдіть, сказав він привітно. Гаррі удімкнув кімнату, і вони зайшли. Мсебі кинув яструбиним оком на порожні реторти і сів. Гарі стояв проти нього перед столом. Я говоритиму з вами одверто, Руперте, почав Масебі. А ви фабрикуєте альбо? Гарі згодився кивком голови. «Ви знаєте, що комісія при Найвищому науковому інституті заборонила під найсуворішою карою продавати альбо як отруйний препарат?» «Ви цього не знаєте. Ви не знаєте також і того, що видано наказа негайно заарештувати вас». Хеміка, що дозволив препарат, притягнути до суду. Професор зробив павзу. Гаррі мовчав. «Я бажаю вам добра, Руперте» ласкавим голосом казав далі ми з собі. «Ми з вами зійдемось. Я спробую врятувати вас суду і заслання. Крім того, ви знаєте, що з вами може трапитись. Вас можуть забити на вулиці під час арешту. Вас можуть отруїти в тюрмі. уряд не спиняється перед жодним засобом у таких важливих справах». «Он що?» – подумав Гаррі. «Ти хочеш виманити в мене рецепта?» «Дуже вам удячний, пане професоре. Не знаю, як вам і дякувати, але в який спосіб вам пощастить мене врятувати. Адже журяти, як ви сказали, не спиняється перед жодними засобами в таких важливих справах». Месебі допитливо глянув на Гаррі. На лиці в того була написана наївна боязливість. Він і справді почував себе кепсько. «Який ви наївний!» – сказав Месебі. «Я сам маю стосунок до комісії». Я міг би сказати, що я помилився аналізою, що протеїн, як виявилось, просто органічного походження. Ви розумієте, що мені нелегко буде це зробити. Я ризикую своєю науковою репутацією. Щоб підняти її, візьміть мене в компаньйони, виробки Альбо. Павза. Гарі, вагаючись, оглядає кімнату. Кімната на четвертому поверсі. Вискочити в вікно немає ніякої змоги. Нарешті він каже, «Коли ви зможете мені обіцяти напевне, що я не постраждаю, то я згоджуюсь. Клянусь вам, чим хочете. Тоді, пане професоре, почекайте дві секунди, я принесу з комори реактиви». Гаррі забрав реторти і вийшов з кімнати. Коли двері зачинилися, професор схопився зі стільця і став потирати руки. Він ледве стримувався, щоб не затанцювати по кімнаті. «Готово! Готово!» – похапливо балькотів він, бігаючи по кімнаті, беручи для чогось якісь книжки, шпурляючи їх назад на місце, сідаючи на стільця та схоплюючись знову. Раптом у дверях класнув ключ. клацнув ще раз, і ми себе почув, як хтось збігав по сходах. «Тоні не бридло сидіти на підлозі без діла». Він витягнувся і хотів заснути, коли почув з лісу якийсь гамір. Він підбіг до великої діри в стіні, через яку можна було дивитись, але не можна було вийти.